Välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, en podcast med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaja. Vi är tillbaka i studion igen, avsnitt 65. Ja, första för i år. Jajamensan, 2020 är här och vi, vi är här. Ja, vi är äntligen här i studion. Det har varit så mycket runt jul och nyår och början på året. Ja, den där januariångesten som man får liksom. Ja, precis. Ja. Så att dig. Det, det har varit mycket, men nu är vi tillbaka. Ja, med med massa roligheter för vi har ju faktiskt hunnit med lite av Årets nya releaser och sånt där. Ja, precis. Eh ska vi snacka lite spel kanske? Tycker du att ja. är det det vi är här för? Jag, jag, jag, jag, jag, jag tänker att det är lite det vi är här för. Ja. Vad vad vad tycker du vi börjar då? Ja, vad ska vi säga? Alltså Monster Hunter är ju ett spel som vi har pratat om en del. Ja, jag jag har ju förstått att vi vi tycker om det spelet. Jag har förstått det också. Vi har ett par 100 timmar i det var. Ja, jag tittade på det och innan den nya expansionen Iceborn så mm. hade jag nästan något 400 timmar. Ja, och jag har tror jag har någonstans mellan 100 och 200 timmar i det så att det är... hade inte du nästan lika mycket timmar som jag gör? Det? det kanske jag har. Ja, jag får mig där. Ja. Jag tror du är närmare 400 också. Ja, det det det känns inte orimligt. Nej, det <laughs> gör ju inte helt rally. <laughs> så att eh, nej, det det ja, men vi har ett par timmar i, det i alla fall helt helt enkelt. Ja. ja. Och nu är ju egentligen då Iceborn ute till PC. Precis, och det är ju på PC som vi spelar det här spelet. Ja, så vi har ju fått vänta väldigt länge. Vi har fått dodgea massa spoilers till och från för att vi inte vill ha att ha spoilers. Ja, och jag tycker alltså personligen så har jag tyckt att det har gått väldigt bra. Ja, faktiskt. Eh Jag brukar ha svårt att försöka att liksom inte se spoilers på grund utav ja men flöden i liksom Facebook och annat sånt. Ja, och alla forum och grejer man hänger på. Precis. Men men den här gången har jag faktiskt känt att ja men det har lyckats. Ja, och även på min Discord server så har de varit ganska duktiga med att lägga upp spoiler skydd på mm. sakerna de har laddat upp. Jajamensan. Vilket vi är väldigt tacksamma för. Ja, absolut, absolut. Speciellt nu den senaste tiden när jag har börjat spela spelas på PC också. Ja, för varken du eller jag kunde skaffa det ju det direkt samma dag som det släpptes utan Nej. vi väntade ju ett litet tag till. Precis, precis. Men nu har vi det och du har tagit igenom storyn medan jag är lite långsammare. Ja, precis, tutorialen är färdig så att säga. Precis, precis. Det är ju så att det är ett spel som Monster Hunter World så är ju hela storyn egentligen bara en tutorial. Absolut, och, utan utan fejk. Och efteråt så är ju det då spelet faktiskt börjar. Mm. Och det är ju precis likadant i Iceborne. Ja. Jo precis så att eh men ska vi snacka lite om Iceborne då kanske? Det kan vi göra. Mm. Iceborne är som sagt expansionen. Du kommer till ett nytt ställe. Du har en ny by. Mm. Du du är ju och bygger upp och hjälper till med. Ja, jamensan. För det är nya hot. Jag jag vill inte spoilera för mycket. Jag ska försöka och inte spoilera, men samtidigt så finns det ju vissa saker som jag måste spoilera för att kunna ja. prata om det. Ja, ja, precis. Eh och och nånting alltså det är ju fortfarande samma spel. Det är ju bara en ny värld. Ja. Om man, om om man kan kalla det, det. eller en ny karta. Ja, precis. Det ja. Det, är, det är en det är en ny ett nytt område. Ja. samtidigt som det också är en ny hub värld så att säga. Ja, precis, mm. precis. Och på tal om hub värld så måste ju man ge jättestort cred för den nya gathering hubben. Mm. Gathering hubben i Monsoon Hunter World för er som inte spelar det är stället där man samlas för att spela multiplayer. Ja. Det är där man lägger upp quests och joinar varandra och lite såna här saker och kan se varandra där också. Mm. Det kan man inte göra i resten av byn utan du måste gå till Gathering Hub för att kunna se andra spelare. Precis, precis. Och den är så sjukt vacker. Mm. Och Iceborn som man kan räkna ut lite på namnet är ju ett snölandskap precis. Så så i den här gathering haven så har ju du alla såna här mysiga saker man kan gå och göra ihop som är helt meningslöst. Mm. Till exempel gå och bada fötterna i en varm källa. Mm. Du kan gå till en annan plats och bada hela kroppen. Ja, men du det, det finns bastu så du så du kan gå och sitta där i bastu. Mm. När man har suttit i bastun en liten stund och är på väg därifrån så eh är, är gubben alldeles matt och lite halv groggy när han är på väg ut för att det har varit så varmt där inne. Ja, men jättemysigt. Och någonting som vi har gnällt över väldigt mycket i den gamla Gårdinghammen är att du har inte riktigt kommit åt saker för att göra om dina saker med gubben. Mm, ja men exempelvis eh uh... Du har ju din egna eh uh, garden. Precis, precis. Växthus och såna här saker. Det har du alltid varit tvungen att lämna Gårdinghammen för att komma åt. Det finns ett skapp som du kan handla av som kommer med jämna mellarum. Du har alltid behövt lämna Gårdinghammen för att komma åt den. Nu finns alla såna saker i Gathering Hubben. Mm. De har till och med lagt in en dörr som leder till Blacksmithen där du craftar armor och såna här saker så nu kan gå till direkt utan att lämna Gathering Hubben. Ja. Och du kan även göra det när du har ställt dig i kö på ett mission. Precis. Och det är väldigt imponerande. Det är det är en så den så stor förbättring. Alltså en enormt stor förbättring från för att det har varit lite Keiko med med multiplayer spelandet i Monster ja, Hunter World från början. Men det här är ett stort steg i rätt riktning. Ja, je man, det är det verkligen. De har de har verkligen fattat att folk vill spela det här tillsammans. Ja, precis. De har nej, det det, det känns så det känns lite som att de faktiskt har lyssnat på fansen mm. den här gången. Ja, je man. Det det är ju så att att story missions är fortfarande så att du måste se Cats innan först innan du kan joina och så vidare. Ja, je man. Men och men det är ändå liksom det är vettigt på sitt sätt. Ja, men det är ganska roligt också. För de har ju även ifrågasatt det. Mm. En sen har ju ifrågasatt utvecklarna. De har frågat, finns det verkligen inget sätt så vi kan skippa cutscenes sen? Ja. Och utvecklarna har ju svarat på ett så himla skönt sätt. Ja. Och det är liksom att vi har kämpat och gjort de här cutscenes så himla bra och snyggt. Och vi är jättestolta över dem. Nu ska ni titta på dem. Ja, ja. Det, det det är svaret det är liksom ja, alltså, när jag kommer till kattsin så tittar jag ju på den. Ja de är jättesnygga. Jättesnygga, jättefina, men det är ju lite störande dock då att jag måste se kattsinen innan mina vänner mm. kan spela med mig. Ja. Jag hade ju gärna jag vill se kattsinen, det är mm. inte det. Jag vill Nej. inte skippa dem överhuvudtaget, Nej. men jag skulle gärna vilja att mina vänner kan joina mig och se kattsinen ihop med mig. Precis. Det är, det är liksom det enda jag begär. Jag vill ja. jättegärna se er att fina jobb ni har gjort för det är verkligen fint. Ja, jag vill se det flera gånger. Ja, då <laughs> mina vänner var med. Ja, precis. <laughs> Nej, det så att det det är det det är väl egentligen det enda som jag tänker på som som fortfarande är lite stört på på det sättet, alltså med, med multiplayer funktioner. Ja, precis, precis. Att mm. man måste se catsinen innan man går och spela ihop. Precis. Ajma. Annars tycker jag att de har gjort ett ganska bra jobb att uppdatera med speciellt som sagt med Gathering Huben att du inte behöver lämna och gå in och gå ut ur den hela tiden för att komma åt dina saker. Ja, jämman och det är likadant om man är ute i den nya byn så att säga. Mm. Eh så har ju vi ett problem i gamla byn. Mm. Det är ju att det finns någonting som heter Tailrader Safari. Ja. Yep. Och för att komma åt det så måste du gå till in i din egna typ lägenhet/hus. Mm. Och sen prata med en katt där inne. Precis, precis. Nu finns det en katten även utanför ditt hus i byn. Ja. Så att man slipper loda in där och springa fram och tillbaka och hålla på. Det går så mycket snabbare och smidigare att göra de här sakerna. Absolut. Och den den är också en eh hela grejen med med det nya stället då är ju också att du har fått en ny det för den hit dök sig. Ja, jamen. Ett nytt ställe så att man helt plötsligt har man kunnat börja inreda och såna saker men på ett helt annat sätt än vad man kunde göra förut. Ja, nu kan du ändra allt. Du kan ändra väggarna, du kan ändra golvet, du kan ändra sakerna som hänger på väggar, möbler, du kan ändra vad det ligger för saker på borden och mm. grejer. Det är så himla coolt och jag älskar ju att samla på de här små grejerna. Och det finns ju flera olika valutor i Monster Hunter och det har vi gjort sedan början. Mm. Det finns ju en grön valuta som kallas för Points. Ja, precis. Alltså jag har nu börjat närmare spenderat över 40.000 av dem på bara inredning. <laughs> det jag kan inte ändvända allting men jag kan variera. Jag, jag har så mycket grejer att jag kan byta varenda gång jag går in och fortfarande har saker att byta till. Det är fantastiskt. <laughs> För att inte snacka om hur mycket nya uh, critters du kan fånga och ha som pets inne i din lägenhet nu. Mm, det borde det du kunde göra i, i din förra lägenhet. Ja, det, var, det var ju att, att sätta in olika olika critters och olika djur, smådjur då. Precis, de springer runt och gör olika saker i ditt hem. Mm. Och ännu en annan sak som även har förbättrats med det, mm. det är att förut kunde du bara ha en av samma krytter utplacerad. Nu till exempel om det står att du har en golvplats och vill ha krytter där, så finns beroende på vart du sätter ut grejerna så kan du ha mellan 1 till 5 av mm. samma sorts Jajamän. som springer omkring. Så det ser inte lika tomt och ensamt ut för dem. Nej. Nej, det är, det är mycket sådana saker som de har förbättrat. De har ju även lagt till en en en ny grej som är den här Steamworks saken. Ja, Steamworks är ju helt fantastiskt. Det är gratis. Gratis är gott och du får alla items du kan tänka dig behöva. Ja. Så att det, det där har du också då liksom en en en ny funktion som de har lagt till bara för att förenklade för för spelarna kan man säga eller liksom ja, underlätta för vissa saker, men det är ju också RNG. Eh ja ärra. Eh mm. men det är bra den ger. Ja, det. precis. Det det är en game gjort på rätt sätt och det är ett minigame där mm. som går ut på att du ska trycka på tre olika knappar. Ja. Och och så är det liksom lite random då vilken som är rätt och så ska du komma i rätt ordning och sånt. Eh mm. när du har klarat hela minigame-et en gång mm. så blir det lättare. Jaha. Då kan du bara sitta och hålla inne space om du helst vill göra det. Okej. Okay. Ja. Ja ja. Ja. Jag har gått igenom det en gång redan, men jag började Alla tre stadier. Ja, men jag började inte påbörjade inte en sist en gång efter det sen. Ja, okej. Okay, ja, men nästa gång du kommer in i det mm. så kan du bara hålla space. Ja, okej. Okay. Och då tar det då går den alltid från höger till vänster. Alltid. Ja ja. Men du ska alltså det det skjuter förvånar du hur många gånger det är från höger till vänster. <laughs> det, det, är, det är därför jag säger det orange på rätt sätt. Ja ja, precis, precis. <laughs> Och nej men du får så mycket gratis från det här och det det kan kosta dig om du vill att det ska kosta dig. Mm. Och vill du inte att det ska kosta sig eh, kosta dig så kommer det inte kosta dig överhuvudtaget. Nej. För att eh, du har fuel i den här steamwrken mm. och du har även då fuel som fylls på automatiskt Precis. och sen har du fuel som du kan välja och göra om mining saker till fuel. Mm. Så att du kan hålla på ännu mer om du vill. Ja, och jag har en jag... Det är ju så, har man spelat eh, första spelet ett tag så har du en hel del mining grejer som du inte brydde om längre. Ja, i man, ja i man. Som du skulle kunna dumpa in i den här och bara för att öka att du får andra saker som du kanske hellre vill ha. Ja, precis, precis. Som prints och grejer. Ja. En annan jättebra förbättring, det är ju när du går till vad är det hon heter där man eh, melder. Mm det dem har smält in i saker tänkte jag säga och ja. så direkt i huvudet så slog det hon heter Melder. Nej, ja, jag menar, nej menar. Eh <laughs> det det var det är ju så att du har ju augmentations i dina vapen. Ja. Det hela det systemet är nu ändrat. Mm. Och du har ingen som helst användning av dina gamla augmentation material som du har fått upp. Nej, precis. För att alla de vapnena är helt meningslösa när du börjar med Iceborn. Mm. Det det finns inget sämre än alla vapen i det gamla spelet. Nej. Det det är så att nybörjarvapnena i den ny, i Iceborn är bättre. Mm. Så antagligen så sitter du på massa hammar uppgraderingar eller sväd uppgraderingar eller vad det nu kan vara som du inte har hunnit använda. Precis. De kan du nu gå till henne och göra om till decorations. Ja okej. Okay vilket är jättebra för att helt plötsligt är det inte meningslöst att du har faktiskt samlar ihop dem. Nej nej, precis. utan du får faktiskt använda dem för dem. Ja, och det det är ju en sån sak som är väldigt bra när man gör en uppdatering på det här sättet för att nästan alltid när du gör en uppdatering så kommer saker bli utdaterat. Ja, jo men. Men om man gör det på rätt sätt så blir det ju utdaterat på det sättet att jag kan få nya grejer på grund utav att jag har samlat för de gamla. Ja. Och då är det så att när du växlar in dem så har du möjligheten då till att få de gamla decorationsen. Ja. Eh det har ju kommit en ny decoration som är nivå 4. Yes. De får du inte via det här. Nej. Men däremot senare så kommer du hos Meld din kunna ha möjligheten att växla in decorations för och nya decorations precis som man gjorde förr. Mm. Och då kan du ta de här decorationsen som du har gjort för dina augmentation material och försöka växla in till level 4 juveler. Ja, precis, precis. För att det allting klaffar till slut ändå. Mm. Mm. Det åh och det måste jag ju säga en av mina absoluta favoritgrejer i i den nya byn. Mm. Det är ju kocken. Ja. Det det kocken i det här spelet är ju en jättegullig katt. Eh mm. uh, i i gamla byn så har du en ganska tuff uh, hardknuckled katt som lagar mat. Ja, men så. I det här nya så har du alltså en uh, en en mormorkatt kan ja. vi kalla det. Ja så som är kocken jättegammal och jättemysig så här bullfarmor katten. Mm. <laughs> och det är ju faktiskt inte bara vilken katt som helst. Nej, det var det var kul också. Utan det är ju faktiskt läraren, det ja. katten i den förra byn. Ja, jag menar så åh, ja, det är så fantastiskt och jag måste jag tänker inte säga nej, det händer, men jag ska spoilera en scen. Mm. Och en en en av alla katter som finns i det nya spelet så så bjuder och heter det den nya kocken eller den ja, ja. från gamla byn den kocken ja. bjöd den här uh, far farmorkatten mm. på sin mat och hon bara skaka på huvudet <laughs> ungefär som nej nej nej det här är helt okej nej nej nej det här går inte för sig och det var jag jag blev jag blev aldrig så varm när jag såg den scenen ja. Och det här är och det här är ju liksom sideo karaktärer. Det här har ju ingenting med main story att göra på något sin så att Nej, alltså karaktärerna i Monster Hunter World är så mysiga mm. förutom händeln. Ja, Jag vill ja. inte hända. Nej, nej. Nej, nej. nej Pabbles var du inte särskilt imponerande av heller. Nej, hon är creepy. Hon är jätt det Las Kigg. Ja, hon har hon börjar med ett sånt där jättejobbigt nervöst skratt och nej, jag jag creepar ut varje gång. Det det är bara hjälp varför hon är här? Förvillor mig. Ja, alltså det är två karaktärer i hela spelet då. Aj man. Eh, en annan grej som liksom har slagit alla jägare med storm, det är ju den nya funktionen grappling hook. Mm. Det är ju en helt fantastisk grej de har lagt in. Ja, det är det det det är. Nej, ja, det är fantastiskt är ordet. Framförallt för att för mig för mig som använder ganska tunga jobbiga vapen så har det gett mig lite mer mobility. Mycket mer mobility så, skulle jag så, nog säga till och med. Jo, jo precis, <laughs> så så, så att det blir väldigt mycket lättare att ta sig fram till monstren nu utan att behöva liksom ta ner vapnet och sen ta fram vapnet igen ja. och sen ta ner vapnet I och, med och ta fram. Jo, men att de har lagt in den här grappling hooken då. Mm. Så har de även gjort att du kan använda slingershots och dylikt samtidigt som du har ditt vapen i handen. Mm vilket du inte har kunnat innan vilket Nej. har gjort att det har blivit väldigt krångligt. Ja. Men det är en jätteförbättring. Med den här grappling hooken så mm. kan du alltså grappla tag i monstret, skjuta dig till exempel fast i deras huvuden och mm. och dra det dit Jämme. och göra olika moves beroende på vilken knappkombination du gör. Mm. Du kan till exempel om du har din slingshot laddad, om du blåser av den i ansiktet på monstret när du har grapplat tag så tvingar du monstret att springa framåt. Mm. Har du då ett träd, en sten eller en vägg eller någonting där? Så krossar du hans huvud rätt in i väggen, gör mycket skada och han blir tippt över mm. så av hela laget kan börja basha på honom. Jajamän. Vilket är jättehaftigt. Funkar dock inte om monstret är enraged. Nej, precis. Då då då händer ingenting. Då då viftar han av sig undan vad sysslar du med? Ja. Vad <laughs> skulle det här vara något? De har även delat explosioner i medansikte. <laughs> ja, precis. De har även delat upp de olika vapenna i heavy kategori och light kategori. Mm. Light vapen. Om du har grapplat dig fast på en del av monstret och du gör ditt vapenattack samtidigt som du sitter där så till exempel om en mitt favorit långsword så så drar du svärdet rakt igenom hela grejen till så landar vad backen igen. Mm. Och då släpper han en podd yeah. som alla spelare kan plocka upp och skjuta på folk. Yeah. Jajamän. Jag gör det två gånger i rad på samma del så blir den delen weakened och hela ditt team gör mer skada på den delen. Mm. Använder du det använder du det istället av ett heavyvapen mm. som som jag. Precis. Mm. Då blir det en weekenddel på en gång på första slaget men det droppar istället inga pods. Precis. Så det finns för och nackdelar med allting då. Mm. Och och det det blir mer teamwork där också. Ja, absolut. För att bara bara som så när jag spelade med med Lattil här om här om kvällen då var det ju så att ja men jag ville ha pods för att försöka få in dem i väggen. Ja, men eh men jag har det här vid väppen så att jag den droppar inte pods när jag gör det. Så därför bad jag bad jag ju henne då att äh, greppla fast ta av en podd från spel med lightvapen. Ja, i man, precis. Och då tog hon av en podd och då kunde jag ta upp den och skicka in den i väggen. Ja, det är ju ofta så eh jag, Mikey Oravier när vi mm. har spelat ihop också mm. att vi man får ju kommunicera och det är ju en av de roligaste grejerna med att spela ihop det är ju kommunikationen, Absolut. strategin runt att ta ner en stor bäst. Mm. Det, det alltså wow. <laughs> de har ju de har verkligen lyckats med det med det här med att jaga ett monster. Mm. Och det jag är, jag kommer alltid till och med någon gång i framtiden när jag har tröttnat på det här så mm. kommer jag fortfarande vara lika imponerad av konceptet. Absolut, absolut. Och det är ju en av anledningarna till att vi har spelat det så mycket också det är för att de verkligen verkligen har lyckats med konceptet av att jaga monster. Ja, precis. Det är, man kände sig så mäktig. Mm. Och det är ju också ja, jag ska innan jag börjar med det så ska jag avsluta det här med grappling. Eh mm. det är ju så också att när monstret är in rage så heter det kan kan du fortfarande grappla tag i han, mm. men det är en jättestor chans att han kommer kasta av dig. Yes. Eh som man som man tänker på det. Mm. Men du kan och lika så att när du grapplar tag och gör de här vapen grejerna och sånt då blir han in rage. Mm. Han han går i variant rage mode. Jajamän. Så som man som man tänker på sådana det är också en strategisk grej. Absolut. För till exempel det kan ju vara en fördel att uh, du du är ett parter på tre. En mm. har pods, två har inte. Precis. Då kanske han med podsen borde hoppa upp i ansiktet snarare än att någon av de andra gör det och att han blir ragedad och vi kan inte kasta in han i en vägg. Precis, precis. Som ett exempel. Ja. Det är ganska bra att tänka på sådana saker. Mm. Och ibland så funkar ju inte det heller. Alltså för ibland så Antingen så bryter kommunikationen ner eller man råkar göra någonting som man ja. inte ärligt menar att det var såna saker. Det har ju alltid ram mänskliga faktorn. Precis, precis. Men Och sen, men, sen har vi ju vi min faktor, man ja. trycker på fel knapp. Eh ja. ja. Ska vi ska vi gå in på hela den tra travestin? Nej, vi tar det senare. Ah, Okej. Okay. Eh, uh, eller så får vi nog göra det för jag glömde av vad det var jag skulle gå in på. Okej. Okay. Ja, uh, då kan vi ta det nu istället då. Ja, det gör vi. Ja. Det är ju nämligen så här att uh, som jag gnällde, som jag hatade på på Capcom för att ingen av dem någonsin har suttit vid en dator mm. för att de vet ju inte hur man ställer in tangentbord och mus. Nej. Nej. Nej. Och det var ju mer än jag, det var ju till en väldigt många fans mm. som ville spela med mus och tangentbord. Ja, det var ju till PC. Det kommer till PC så varför skulle folk inte vilja spela med mus och tangentbord? Precis. Men till slut då så säger Capcom att sure. Vi lyssnar på er, vi ska fixa kontrollerna. Ja. De de ändrade kontrollerna. De fixade inte kontroll. De Nej. ändrade kontrollerna och gjorde det värre. Mm. Helt enkelt. Eh det det förut så fanns det dubbelkommandon på en och samma knapp, mm. vilket de nu har tagit bort. Ja. Vilket gör att knappkombinationerna jag tog vilket tog 30 timmar för mig att lära mig, ja, är inte knappkombinationerna längre. Nej. Utan nu sitter de på ännu värre platser och jag kan inte sätta om dem till de platserna jag vill ha för då klagar jag spelet på att jag har samma knapp på sa på olika saker. Ja. Yeah. Så nu får jag lära mig spelet på nytt igen. Jag har spelat 400 timmar och kan inte kontrollerna ju plötsligt. Nej. Det det är ju det är ju, hur hur tänker man när man Nej. gör så? Nej, det det är jag, jag jag kan jag kan köpa att man att man behöver ändra vissa knappar för att du har nya nya ny funktionalitet som den ja, här som grappling hooken. Ja, precis som grappling hooken, ja. Mm. Men du behöver ju inte förstöra alla kontroller. Nej. Det är sån här dum grej som när du går in i din låda ja. i, i byn mm. för att till exempel byta din loadout så du har andra vapen och andra rustningar och sånt där. Mm. Men, men menyn där helt ja, enkelt. Ja, förut när man var inne i den här lådan tryckte man på escape så kom han åt alla sina loadouts. Ja. De har byttan till tab. Ja. Nej, X menar, jag. de har byttan till X. X. Ja. Ja, ja. ja. Och vänta, jag förstår inte varför. Antagligen så beror det på att folk vill använda Escape för att gå bakåt vilket Escape nu gör. Mm. Men om du har i 400 timmar använt den till en annan grej? Nej. Nej. Ja, hade det varit ett nytt spel också. Säg att du hör ju måste han till World 2. Då hade du gått med på det. Ja, jag också, Absolut. men inte på en expansion. Nej. En annan sån här dum grej är att du ställer ju dig i en väntande kö när du ska ut på mission. Mm. Förut för att acceptera det tryckte jag på tab. Mm dannor de flyttat till space. Mm. Och då undrar jag varför. Som sagt, lådan jag kan förstå Escape för folk vill säkert ha den som bakåtknapp. Mm. Men men när du ska acceptera varför gör jag förstånt alltså varför de har gjort en ändring där? Nej. Är inte jag heller. Det det det är så konstigt. Ja, det, det alltså det mm. hjälp. Ja. Ah. Jag vill jag vill jag vill. Det är ju en smäll på kaften. <laughs> nej men jag nej men jag förstår det inte. Nej. Och det blir så frustrerande för att man är så implintad med att så här gör jag för att de här grejerna ska hända mm. och helt plötsligt så händer ingenting. Nej. Och och det har ju även då blivit samma grej i fighter och så för mig för att jag har ju varit tvungen att lägga vissa grejer på musen mm. så mot till exempel sikta och sånt här då ja. vilket jag inte längre kan för då klagar han på att det är dubbelknappar. Ja. Och då det är liksom åh nu ska jag använda V och C för att sikta. Mm. Det är ingen normalfundad människa som använder tangentbordet och spelat ett pang pang spel som använder V och C för att sikta. Nej. Ena är för att alltid ha siktet uppe och andra är för att ha siktet uppe när du håller inne knappen. Okej. Okay. Ja, jag kommer inte ihåg vilken men, som nej, är vilken nej. för jag har ju flyttat nej. på dem men då Ja, precis. Ja, jag tänkte att å Capslock. Ja då då kommer jag åt jättelett och skulle kunna använda som musikknapp. Ja. Nej. Nej. Nej. Du kan inte än, du kan inte binda caps lock till någonting i det här spelet. Varför är det? Nej, det är borttaget. Så du, du du kan inte det. Nej. Nej. Det hade ju annars varit ett ganska lägligt för den som är alltid på. Ja. För då har du liksom Det var min det var min tanke medan. Ja. Då har jag till och med en lampa på tangentbordet som säger precis. att den är på. Precis, precis. Men nej, jag fick inte det. Nej. Så jag tänkte var är nära? Var är nära caps lock? Skift? Tab? Nej, men när du skift springer jag med. Ja, att tab då. Tabba? Ja. Ja. Genialist. Ja. Jag har använt det till någonting i fight. Nej. Vet du vad som är jävligt tråkigt med Monster Hunter? Nej. Ja, det är ju Steam publicerat. Vad händer om du om gör som sagt, jag springer Spring med skift. Vad händer om jag då kan springa och trycka på tab? Då öppnar du eh, Steam, steam overlayen. Nej ja, men mitt i en fight med ett monster. Nej. Halvbra kan man säga att. Jag har det gjort det så många gånger. Oj oj oj. Ja. Så, så samtidigt som jag åh vad jag vill hata på det här spelet så kan jag inte för jag älskar det. Ja ja ja. Jo men det var ju det var ju det var ju samma sak som du sa till mig precis eh, när du började testa det och du ja. märkte att de ändrade på alla knappar. Du sa det att ja, de jävla de vet ju, de vet ju om att jag kommer sitta och spela det här ändå. <laughs> ja, precis, så kommer ju sitta här för jag vet ju hur mycket jag älskar spelet så jag kommer sitta här och lära mig det här ändå. Ja, precis, kommer inte om i 30 timmar till. Ja, ja. <laughs> nu har det inte tagit så lång tid den här gången utan jag börjar faktiskt få ordning på knapparna ganska bra. Mm. En annan av de häftiga ändringarna i i nya expansionen är ju att alla vapen har fått nya attacker. Mm. Och jo eh alltså mitt absoluta favoritvapen är ju långsord. Mm. Jag alltså jag alltså jag det finns många vapen jag gillar i Monster Hunter men ja. jag kommer alltid tillbaka till långsord. Mm -hmm. När saker skiter sig för mig, när jag inte klarar av ett monster, då brukar jag ju alltså en cheese way att ta saker. Mm. Det är ju gå fullblock uh, heavybågen eller fullblock eh uh, ganlens. Ganlens ja. Ja ah, ah, men men vad gör du om det skiter sig också? Ja, då går du. Det... Då hoppar jag alltid tillbaks till långsord. Mm. Det var så jag lyckades ta Beomoth mm. första gången. Mm. Jag klarar det inte av det med heavybågen. Jag klarar inte av det med gunlands. Nej. Jag gick tillbaks till ett vapen utan skydd. Mm. Och tog det Jag, jag jag gjorde ju samma sak också men B har mått faktiskt. Ja. Jag kunde inte heller ta den med med med inte Heavy Bowga, man heter det där Gandlens. Eh och jag kunde inte ta den med Charge Bladen. Nej. Eh eller Switch Axe, men då ja. så jag gick tillbaks till Charge Blade som är liksom mitt originalvapen eller man ska säga mitt ja, första jajamän. första vapen. Och då då helt plötsligt så, så gick det till slut. Ja. ja, till slut så gjorde vi det var det två eller tre gånger på samma kvällen på samma dag. Ja, men ja, men. Och grejen är att det som jag älskar med långsord det är ju att långsordet får mig till att känna mig som en samuraj. Mm. Det är liksom så häftigt. Jajamän. Man jag jag känner mig så jädra cool. <laughs> och nu har de gjort det ännu mer samuraj. Ja. För det nya attacken är att du du är mitt uppe i dina combos och allting och mitt under det så sätter du tillbaks svärdet i i sin sheat. Mm och snabbt drar upp det igen och gör gör en sån anime samurai slash. Mm. Och du har två olika varianter av det. Antingen gör du den enkla som inte kostar dig någonting mm. och när du gör den och träffar då börjar din mätare automatiskt fyllas på. Ah, om du gör den andra så är det en invulnerability dodge. Okej. Du gör en sån här uh, Omyo oh Ono syndro. Ja, jag fattar. Du drar utan svorschar rakt igenom hela monstret gör du. Det. det och du du känner dig så jädra OP av rysningar bara prata om det. Ja, jag ser det. <laughs> och grejen är att om du tajmar det ihop med monstrets attack, ja, kostar det ingenting. Nej. Om du heter jäddan och missar monstrets attack mm. så kostar det dig en uppladdning. Ja. Gör det. Ja. Vicke det ganska okej. Okay. Det är helt okej. Okay. Och i och med de här grejerna du har fortfarande kvar din gamla som Dodge mm. som du kan göra med en svärdattack också då för att bli för att helt bli missad. Jajamän. Så att man kände sig så mycket mer som en samurai. Mm. Det det samma sak är vi ju också med med charge med chargebladet som jag kör med. Eh uh, det är ju att jag har också fått det nya attack men det jag gör istället är att jag gör om yxan till en pizzakutter eller <laughs> på så sätt ja, alltså precis pizzaskärare. Precis, det blir som en pizzaskärare och den snurrar och snurrar och snurrar och snurrar och då menarstan att menar man attackera med den då eh så gör man extra break damage ja, alltså precis. part breaker. Och det kan ju vara fruktansvärt effektivt ifall man vill ha av en svans eller någonting. Jag har man speciellt, speciellt i, är ute efter speciella delar, mm. speciellt också då i kombination med kanske en part breaker build. Ja. Så att Det att, då blir det riktigt starkt rent så, av. Så att då kan man bara gå runt där och slicea upp mostet. Jopp, det är det, det, det tar det tar lite tid att komma in i i i move setet för att det är ju Det är helt nytt. Man, man är inte van vid det. Nej, men det är ju samma sak med mitt långsord det. Mm. Men jag börjar känna mig bekvämare och bekvämare. Mm. Det jag har precis bytt min build vilket är lite jobbigt mm. för att i min förra bild så hade jag quick cheat. Mm. Vilket gör att jag satt ju ner svärdet och dröpte sjukt jädra fort. Mm. Det har jag inte i min nya. För att det är uskt mycket svårare att tajma då eller? Ja, ja. det tar ju mycket längre tid. <laughs> så så att så fort så jag kunde göra det innan förstår jag att jag ska göra det så fort nu så blir jag skadad. Ah. Oh, För att ja, ja. du tar så jag måste vara så mycket längre bort från monstret, veta så mycket tidigare att nu kommer man göra den här attacken. Mm. En innan innan kunde jag göra det nästan som med min förra såna attack som jag alltid har haft, ja. att bara göra det på reflex. Precis. Nu är det så mycket mer timing. Ja. Jag, jag håller på att försöka komma in i att använda guard points igen ja. eh, med med eh, charge bladen vilket är vilket är lite jobbigt när man har börjat spela en massa andra grejer som inte har guard points så man måste börja försöka tajma hur man liksom svänger runt vapnet baserat på vad monstren gör för attacker. Precis. Men det det är svårt men det är kul. Det är ja, det är, är ju kul. det. Det är en av de roliga sakerna som de verkligen har lyckats med i Monster Hunter är ju det här att lära sig läsa om monstret. Mm. Det kvittar hur feta grejer du har på din gubbe. Kan inte du som spelare se vad som händer så är du körd. Jo, men ta ta när vi körde mot eh, Archtemple Valhask oh. och de oh. helt plötsligt gör sin gör sin sån här breath attack. Ja. Då var det ju liksom så fort det hände så var det ju man ah han laddar upp föran spring. <laughs> Min absoluta favorit bland Elder Dragons. Mm. Det kommer alltid vara Valhasak. Valhasak är fantastisk. Spoiler varning. Mm. Min absoluta favorit mm. är Valhasak. Mm. Min sekundära absoluta favorit mm. är den Mya Vallasack. Åh. Oh. Åh. Ja. Och han är så äcklig. <laughs> han är så elak. Jag kan förstå det med tanke på hur det... hur Archtemp Vallasack var så. Åh, ja, Iceborn Vallasack är och gud men vad rolig han var. Mm. Det första första gången jag mötte på honom så spör jag honom fyra gånger i rad. Bara ja. för att det var så kul eller? Det var så kul och jag ville ha en del. Ja ah, okej. Okay. Ja. Helt enkelt. Mm. Men jag hade inte jag hade inte varit någon tvång att skaffa den delen. Nej. Men det var alltså jag tycker Vallazak är så rolig. Vallazak är jättekul och det det som var lite roligt med Archtemple Vallazak var att vi fruktade ju ganska många gånger tillsammans ja. en massa folk. Eh jag lyckades inte. Sedan så gick jag in med en en specifik build byggd för att sola Vallazak ja. och bara sopa golvet med med Archtemple Vallazak. Jag har ju slåtts mot Walla Sack på de sätten ända från början mm. som är rekommenderat att inte göra mot Walla Sack. Mm. Ja, ja samma här. Eller, inte samma kanske, men ja, typ. För, och grejen är att jag har ju alltid spöat honom. Mm. Vare sig jag har varit i party eller själv så är det inte jag som dör. Nej. Och jag har den bilden som är rekommenderat att inte använda mot Walla Sack över det. Och ja alltså jag älskar ju det jag använder ju bland annat Rocksteady mental mm. vilket gör att du kan inte bli stunnad eller något sånt av attacker från monstrena men däremot så får du alla smällar direkt på dig. Jemen. Så är det till exempel en gasattack som är till exempel 10 smällar i rad då får du alla de 10 smällarna direkt på dig. Jemen. Så att det kräver ju att att du vet vad du gör Abs, med då absolut Och jag har ju som sagt en det är ju min favoritmantel så jag har ju använt den sen jag fick den. Ja. Och jag har ju verkligen gjort allt för att lära mig hur man ska använda den och jag älskar den. Men du, du är bra på det också så att jag är ju inte bra på det men jag använder den alltid när jag slåss mot eh, Kushala. Ja, det är bara bara för att man, fucking jag måste. Den jädra vinden som <laughs> kommer från Kushala va precis. Ja, det är ju hemskt. Grejen är att jag spoilade ju precis ett av monstren i Iceborne. Mm. Jag ska spoila en till mm. som också är en helt fantastisk rolig fight. Mm. Och det är Nya Oblivion och Doggaran. Okej, okay, Nya Voven. Nya Voven, ja. Han är också en riktigt rolig. Ja, han är svårare, men han är rolig. Mm. Och egentligen så det här är ju två stycken subspecies som Prec det kallas. Precis. Så jag tänker inte spoilra något av de helt nya monstren. Nej, nej. Men jag ska jag kommer säga att det finns ett nytt skallett mm. som används till flera monster. Ja. Eh men de gör ju olika saker och ser ju olika ut. Eh äh, men. men när ni spelar så kommer ni veta vad jag pratar om för det skallet används på tre eller fyra av de nya monstren. Mm. Och de är så grottast svåra. Okej. Okay. Ja, de är rent av vidriga. Ja. Och och de är de är inte ens Elder Dragons. Nej, nej. Och då är jag bara hur jävla jobbiga som helst. Mm. Men eh ja, de är ju roliga för att de är så jädra jobbiga, men de är ju så sjukt frustrerande. Mm. Det <laughs> jag, kan, jag kan ju säga det att för, när jag gick in och skulle börja spela Ja. Så var jag ju jag var ju helt oförberedd på första fighten. Åh ja, det virrar in. Ja. Amen, ja, i mena. Helt helt oförberedd. <laughs> Jopp. Stendog gjorde jag. Det är men... jätteroligt att du säger det. Mm. För uh, vå våran Monster Hunter Guro, mm. det är ju märki våran lilla britt. Ja men. Och och han förklarade för mig efter mm. att jag hade <laughs> jag har kört han fighten mm. att uh, ja, folk har oftast jätteproblem eftersom det är Master Rank nu mm. och man använde Gurod från det gamla spelet så mm. att du är ju alltså då ju andra Gear Radford mm. ta honom. Ja men. Så att han blir ju automatiskt en av de svåraste i spelet. Mm. Och folk alltså majoriteten av folk dör första gången de möter honom. Mm. Mitt svar, vet du vad det var? Nej. Jag tyckte han var skitlätt. Alltså han var ju inte svår. Det var bara att jag inte var förberedd så att jag hade ju jag liksom inget. Jag dog ju inte jag alltså jag var inte så nära döden. Nej. Det men å andra sidan så gick jag in med min Rockstar Regiment eller Noppot Bill Longsword och bara så på skiter det honom. Ja, nej det det gör ju jag, det gör jag nu. Jag spelar ju med min no-pot bild. Ja. Oh. Eh och då är det ju betydligt mycket lättare. Och och plus att jag gick in med alltså gick in med en Switchblade och eh, fick ju också veta att den eh, den templaten eller den eh, bilden som jag gick in med. Ja. Oh. Det var en eh, ofärdig gammal bild. Okej, okay, då är det ju klart han. Nej, jag hade jag hade inga vettiga, jag hade typ fire resistance gem och grejer i oh, i stället. Ja, men så. Ja, oh, men, <laughs> jag kan så, förstå att du fick ont. Ja, ja, och jag tyckte det var liksom men så här jobbet ska väl ändå inte vara och sen så gick jag liksom in i campet och så märkte jag att okej. Ja. Ah, det okay. oh. ah, okej. Okay, okay. Och sen en så grej. nästa gång jag gick tillbaks då så bara oh, nej, då då soper man ju bara med. En grej som stör mig jättemycket mm. i det nya området. Yes. Det är ju ett snöområde, mm. isområde självklart. Mm. Så det är ju jätte kallt där. Ja. Det är ju konstant väldigt väldigt kallt. Mm, jag tror jag vet vart du är på väg. Och för att du inte ska konstant förlora stamina mm. så måste du se till att dricka hot drinks ja. så du håller dig varm. Ja. Ja. Konstant. Ja. Hela tiden. Jag gillade det inte. Alltså När du är i Elders Reach i det gamla spelet och du går djupare ner så kommer det massa lava och grejer. Mm. Då blir du överhettad. Mm. Det har ungefär samma funktion. Mm. Bara att du får dricka en cold drink där. Mm. Men det är endast där nere när du går för djupt så att säga. Ja. Hade de gjort samma sak mm. att om du är uppe på ytan så kan du hålla värmen själv, men om du går ner i en isgrotta då måste du dricka en hot drink. Ja. Det hade jag gått med på, yeah. men här är det på hela Nederlands kartan mm. och det stör mig mm. jättemycket. S samma här speciellt eftersom istället för att ha 10 som på Antidote so potions så har du 5 som maxgräns också. Så ja. att du vill göra en expedition, då måste du springa runt och leta efter saker för att göra fler hot drinks i den. Precis, men de finns överallt. Jo, de har varit väldigt väldigt snälla på att slänga ut dem överallt. Jo, men det är fortfarande <laughs> irriterande. Ja, yeah. det är det. Jag gjorde ju dock en grej som hjälpte mig väldigt mycket. Nej. Det finns en juvel så att du är 100% resistans mot den. Ja ja, ja. Ja. Men då ska du hitta den också. Den försvann ju också nu när jag bytte bild. Jag har inte ens råd att ha equippa den för Nej. att Nej. jag måste ha min andra juvel istället ja, ja. eller decorations. Precis. Men det finns ju dan möjligheten mm. och jag har inte kollat men jag kan nästan garantera att det även finns en armor combo för Antagligen. att få den effekten. Antagligen. Gulle jag chansar på. Antagligen. Men men det är fortfarande alltså Det är fortfarande jäderigt störande. Jag jag tycker att det är störigt som bara tusan. Men samtidigt det är det immersion men ja. åh, jag vet inte. Det det det känns som en onödig funktion. Eh Ja, men det, det samtidigt, men samtidigt så gör det ju svårare. svårare. Ja. Du <laughs> precis. <laughs> ja. Nått annat som jag älskar är de nya katterna. Mm. i i det här området. Mm. Det är uh, lite som i Elder's Reach, det är lite mer infödingar. Mm. Precis, eller? precis. Och de är så jädra gulliga. Deras armor och sånt är mm. så sjukt gulliga. Jag har försökt att du gillar dem med tanke på att du springer runt med med det på din katt. Ja, hemligt fast jag har bytt nu. <laughs> Jaha. Ja, nu ser min katt ut som en eh uh, vad av är det svenska ordet? slug snigel. Ja, okej. Okay. Nu ser min katt ut som en alien snigel. Jaha. Min min katt har neonfärger. Min, min katt är ju en cool snowboardare istället då, men Jepp. <laughs> sure. Jag menar hon har dräkten är så jädra gullig. Ja. Den snigeldräkten är fantastisk. Nej, ja, det, det är nice. Ja, alltså då fast jag är ju jättesugen på att gå tillbaka till infördig klädnad igen. Mm. För att inte nog med att de är så så satans gulliga utan det är ju också att katten blir så stor att han nästan är lika lång som du själv. Jasså? Yes. Ja, då blir gigantisk råklädd. Jag tyckte han såg stor ut. <laughs> Jopp. Ja, ja. ja. Vilket gör det ämne roligare. I mm. alla fall tycker jag det. Ja. Sen så är det ju eh det är snart eh, snart event också. Ja, precis. Vi får ju i slutet på veckan mm. har ju vi faktiskt ett the ground appreciation fest. Eh mm. och det firar vi för att spelet nu fyller 2 år. Precis. Helt enkelt. Ja men vad som kommer komma i det eventet har jag faktiskt inte kollat upp för att jag vill Nej. inte spoilare för mig själv. Nej, precis. Jag har inte riktigt kollat, kollat upp det heller. Det är ett par jag har man satt i den här eventlistan som de har lagt in nu. Det är också en ny sak som de har lagt in. Ja. Där du kan se vilka event som är upcoming i Precis. Du, du kan liksom inte se ja men de här specialsakerna kommer de här fina grejerna utan du kommer kunna se lite om de här eventen kommer tillbaka typ ja äh, men säg ett äh, triple threat showdown som är ett av mina favoriter. Ja Ivan. Eh äh, att det kommer tillbaka kan jag se i en lista nu. Det är också äh, en jättebra förbättring. Oh ja, absolut. För då då kan du liksom se att ja ah, men nu kan jag inte göra de här eventen om när kommer de om tillbaka liksom. Ja. Eh äh, eller säg The Greatest Jagras för att du vill farma äh, decorationer ja, eller någonting precis, sånt. Liksom precis. så att då kan du se Det är jag det har ju jag och Mike pratat om. Mm. Eh äh, eventet The Greatest Jagras. Mm. Hur kommer dan vara i master rank? Mm. För jag menar dan one-hittade oss innan. Ja, ja men. Hur hur ska de göra det svårare än att du blir one-hittad? Nej, det är en bra fråga. Och lika så, hur om de inte ändrar det eftersom det är svårt att bli ha ja. göra mer skada än en one-hit? Ja. Hur mycket skada kommer vi göra med våra master rank saker? Ja, det är en bra fråga det också. Ja, nej, jag är jättenyfiken på de eventen nu. Mm. mm. Det är spännande att se. En annan jättebra grej de har gjort eh det är ju att när du hjälper eh när du är en master rank spelare med Iceborn och grejer och du hjälper nya spelare i gamla spelet så blir du rewarded på grund av det. Okej. Okay. Jajamän. Du får speciella utsmyckningar och grejer som du kan equippa på ditt vapen så det ser snyggare ut och grejer. Oh. Ja. Dags lite med massa nya spelare då då. Ja, precis, <laughs> precis. Och i kommande uppdateringar så kommer det komma ännu mer saker som nyttjar äldre spelare att hjälpa nya mm. spelare. Vilket jag uppskattar jättemycket. Absolut. För att det är ju väldigt många som, nej men jag vill inte börja med Monster Hunter nu för ni har 400 timmar och ligger så långt före mig. Mm. Kan jag verkligen spela med er? Precis. Svaret nu är ja. ja. Vi vill <laughs> och, och, spela. Precis, vi vill för vi kommer få, få bra saker för att vi hjälper dig. Mm. Så plus för det. Ja, ja men sen. Ja, ja men sen. Det är ja. Det är nice. <laughs> ja, så att de har gjort alltså de har gjort väldigt väldigt väldigt mycket eh, vad ska man säga? Ehm Call of Life uppdateringar i ja. i den här uppdateringen också. Jajjemen. Det är liksom det är inte bara nytt content utan det är väldigt mycket smidigare att spela hela spelet helt enkelt. Ja, och det är sjukt många nya monster. Mm. Det är inte bara som de två jag nämnde som är subspecies Nej. utan det är helt nya monster vi inte har sett precis. i Monster Hunter World innan. Precis. Och nya subspecies. Och nya subspecies, ja. precis. Och nya subspecies. <laughs> Så det eh och be minnade du det lite snabbt här nu Master Rank också det här är, det är ju det nya svårighetsgraden om ja, man ska säga. Ja precis. Så att förut var det liksom ja men du bara tvingade dig att komma upp till Hunt, äh, Hunters Rank och sen så kunde du liksom ha Är ja, det det svåraste innan var ju High Rank? Precis. High Rank och nu är det Master Rank då som är efter nio stjärnor. Jag kommer inte ihåg pennorna. Nej, nej. nej, jag kan ju säga så här att tyckte du att High Rank var svårt så kommer du gråta för Master Rank. Ja för du kan inte alltså det är så stor skillnad i svårhetsgrad mm. att du kan inte ens jämföra det. Nej. Men jag älskar det. Ja, men det, det, det är det ju samma här. Det men det är ju en utmaning. Igen. Ja, och få få inte snacka på tal om utmaning. Mm. Ja, då ska vi inte snacka om våran tokiga vän Rav. Mm. Ja, men vad ska jag göra när jag börjar Iceborn? Nej, men varför inte börja med Hunting Horn? Mm. <laughs> Som startvapen. Mm. Det var wow och han gjorde det. Ja, det är det imponerande. Det är det speciellt speciellt eftersom den spelar innan var ju Sword and Shield hela tiden. Ja, jag, jag vet inte om du kan hitta en större. Ja, oh, det skulle vara Insect Glaive då. Ja, som en större skilla, men han spelar ju de här. Ja, precis. <laughs> så att det är liksom man går från från Sword and Shield och Insect Glaive till att spela med Hunting Horn. Ja, det är en jättestillande spelstil. Ja, och det är imponerande. Ja, väldigt väldigt. Och det måste ju också ge ge Monster Hunter Creed för alltså sika snygga hunting horn som finns i Iceborne. Asså. Ja, de är sjukt jävla snyckta utseende på dem, vet du. Coolt. Ja, det wow. Jag, jag tyckte jag tyckte om alltså en av de första sakerna som hände när man började spela spelet var ju att man fick en ny layer darmer. Eh den, den vinterdräkten. Ja, precis. Den tyckte jag också var skit snygg. Ja men alltså jag var inte jätteimponerad av den. Jag gjorde om den på det sättet att jag tog ett par delar från Dania mm. och kombinerade med ett par av tomtedräktsdelarna. Ja. Då det... fickar han så att jag gillade den. Det var en sån sak som jag tyckte också var att ja men äntligen så kan man springa runt i tomtedräkten utan att se det ser löjligt ut. Alltså <laughs> jag kombinerade de ja, två ja, istället. Det gick jag tänker mig det funkar ja, jättebra. Så på så sätt så blev jag nöjd istället. Mm. Men någonting som gjorde mig skitnöjd med den nya armorden. Mm. Det var ju den nya armorden du satte på katten. Ja. När man tittar upp ifrån katten tack vare hatten så ser han ut som lanka. Åh ja. så gullig. Så jädra gullig. Men eh jag tänkte jag har ju en nyhet också. Mm. Eh jag tänkte vi, vi vi gör lite hur vi vill i det här avsnittet mm. idag bara, bara det årets första. Precis. Eh och Jag tänkte jag drar en Monster Hunter nyhet. Absolut, gör så. Och det är ju så att Capcom har ju faktiskt släppt en roadmap. Mm. Angående vad som då ska ska komma de närmsta månaderna så i uppdateringsväg. Ja, ja. Och i och med att de har gjort det så har vi även då fått reda på att i april Mm. så har PC Monster Hunter World kommit i kap konsol Monster Hunter World i alla uppdateringar och patcher. Ja. Och efter det så ska de alltid släppas samtidigt. Ja. Och så att vi på PC äntligen slipper vänta flera månader på att få samma saker som konsolerna. Precis. Äntligen, det tog de äntligen. bara nästan två och ett halvt år. Ja. Ja. Ja i, i april så är det väl 2,5 dagar ja, nästan. Ja i ban. Ja. Så nej för mig är det en så grym jädrans nyhet sådär. Ja. Men en annan liten nyhet angående Monster Hunter World Iceborn då är ju att att innan PC-releasen så så hade de sålt eh 4 miljoner kopior av det. Ja i man. Så att och nu när det är PC-releasen är ute också då så har de har sålt ännu mer. Oh ja. Oh vad ja. hur mycket sa du? 4 miljoner. Ja, ah, skulle vi chansa på en 15-16 miljoner då? Ja, men <laughs> Kom ihåg de siffrorna, ska vi försöka komma ihåg och kolla upp det. Jajamän. Vad var det alltså 15-16 miljoner? Ja, något sånt. Ah, ja, jajamän. Ah. Ja, ska vi det, det får vi kolla upp det här. Vi får kolla upp det här om ja men drygt ett halvår då när när PC-versionen har funnits lika länge som Ja, nej nej, jag tycker inte det har väntat så länge med att kolla upp det. Nej. Jag ska jag skriver upp det här i ett anteckningsblock 15 till 16 miljoner. Ja är det så. Ska ja? vi se hur fel jag har haft. <laughs> ja men jag tycker sånt är lite roligt. Det är när man när man bara kastar ut en siffra så. Ja. Nej men ja. Ska vi hoppa vidare? Vi har snackat lite om om Iceborn eller har vi ju se. Ja mer men nej men det ja det finns jättemycket mer att säga ja. men jag tycker att eh, spelare ja, vi kommer kom... Ju, kom in på Discorden och spelar ihop med oss. Ja, vi vi kommer ju vi kommer ju fortsätta spela det här ett bra tag och ni lär höra oss prata ganska mycket mer om det här precis som med vanliga monsteranter där vi har kommit tillbaka till om och om och om. Och om ja, jag vill ju som sagt, det är inte bara för er lyssnare som gör att jag inte vill spoila för mycket, Nej. utan det är ju även på grund av Ultrafail som mm. inte är klar med storyn och sånt som gör att jag inte vill inte spoila för mycket heller. Precis. Åh. Oh, spoiler. Eh, ja. uh, ny mekanik. De olika Tailriders, alla som finns, som du yeah, som that. din palikko kan eh uh, halvtemja på banan så att han slåss lite med dig och han kan rida på. Mm. Det har nu kommit en funktion så du som jägare kan rida på dem, yeah. vilket är jättehäftigt. Ja. Yeah. Ja. Så har ni inte skaffat Iceborn än, mm. se till att ni maxar allting som har med katterna att göra innan ni skaffar Iceborn så kommer ni vara jättelyckliga. Mm. Det är ett hett tips. Ja, och samtidigt också då minnas det är att om ni har har Monster Hunter World original och funderar på Skafae Sports men inte riktigt är där än och fortfarande vill spela och känna att eh, saker gör någonting så är det ju så att precis som du sa här förut att allting som du har samlat på dig och sånt det blir inte helt värdelöst utan det går att använda till andra saker för att kunna göra de nya sakerna bättre ja, med med welding och annat sånt. Precis. Så att ja, men skulle vi tycker det blir bra så. Ja men nu tycker jag ju då att vi går vidare. Absolut. Så att jag kan ju börja prata om ett spel som jag har spelat. Ja, det tycker jag verkligen. Jag har slängde mig in i det för två tre dagar sen här och det är eh My Friend Pedro. Ja. För det har kommit på på Xbox Game Pass nu. Så Jajamän. att då, då tänkte jag att ja men då passar jag på att testa det. Det har ju vi flera folk inom uh, både min server och även i, inom Level Up som mm. uppskattar Pedro väldigt mycket. Ja, och så jag tänkte att ja men jag, jag kollade vad det här är för att jag har jag har sett liksom footage från det och inte varit superintresserad egentligen men jag tänkte att okej, okay, jag jag testar och sen så fort jag började spela så bara, o oh, det här är för mig. <laughs> jag kan tänka mig att det är för dig för att det är så inte för mig. Ja, precis. Precis. <laughs> Eh uh, so, <laughs> det är en bra förklaring. Men eh jag så jag började spela det och sedan så spelar ju nästan uh, jag kan ha gjort en 3/4 av hela spelet på ensidning. En nice. Det är inte superlångt spel. Eh okay. uh -huh. uh, men det var det, det bara hookade mig med en gång. Eh uh, mystiken i uh, vad det faktiskt är som händer tänkte jag att ja men den kommer jag få förklarad uh, liksom senare. Ja, och nej. Okej. Okay, kan ja. man säga. Det fortsätter hålla det spännande, ja. mystiska. Ja, lite så även i liksom slutet. Du får liksom aldrig någon riktig förklaring på vad det egentligen är som har hänt, utan du får ett par vaga kommentarer om ja men nånting nånting nånting. Jag vill inte säga vad det är nej, liksom nej, för jag tycker är precis. Jag tycker för jag tycker att folk ska uppleva det själva. Ja, men det brukar vara så när det kommer mm. till spel som har lite mystik över mm. sig. Spoilar man det så tar man bort en väldigt stor del av spelet. Precis. Så att men det som händer är i alla fall att man vaknar upp. Eh sittandes eh liksom liggandes sittandes på marken i ett varuhus och det det första som man ser är en flytande banan som pratar med en. Pedro heter den här bananen. Det är Aha. alltså min min vän Pedro. Okej, okay. den här bananen som pratar med en och guidar dig genom hela spelet då. och det ganska tidigt så märker man att okej okay, här är en stängd dörr jag går åt andra hållet och så hittar man en pistol. Och den här pistolen tar man med sig och sedan så går man på en killing spree som heter Duga. Du springer runt och skjuter folk fram och tillbaka och du får lära dig ju att typ trixa i luften och stanna liksom sakta tiden för att kunna sikta ah, liksom och den det är liksom snabbare såna satter. Matrix moves. Vi i flera tillfällen så hittar du saker du kan interagera med eller skjuta på för att rekonciera av så att du har liksom skyltar och sånt som så du kan skjuta på skylten så studsar den och så träffar den skurkarna i ryggen istället då. Exempelvis eller säg att du hittar en vad heter det stekpanna som du kan sparka upp i luften och sen kan du skjuta på stekpannan så att skotten studsar på finare. Oh my god, <laughs> det är ju as häftigt. <laughs> yes, så att du börjar där med en en pistol, du hittar en pistol till senare så du har två pistoler och kan dual wielda. Dual wielda och sedan så hittar du massa mer vapen liksom allt eftersom tiden går då. Det jag tyckte var lite tråkigt var att eh, varje gång som jag eh, som som som man hittade ett nytt vapen så kändes det som en uppgradering förutom det sista. Det sista vapnet kändes som en nedgradering från vapnet innan. Okej. Okay. Men du behövde lite använda det vid vissa tillfällen för att lösa vissa pussel för det är lite pusselbaserat också. Eh speciellt i de senare områdena. I början så är det i stort sett bara skjuta allting som rör sig. Nej ah, men men i slutet så är det lite mer fällor och lite mer andra sådana saker som du behöver navigera. Eh det är lite plattformande i det också och sånt där så du behöver hoppa på väggar och du behöver svinga dig från eh, saker och ting. Trycka på lås så att de <tryck> låser upp eh, ja men under en viss tid och springa till en liksom i ja, det du ska och så. Och samtidigt som du också då gäller det att inte bli gällsjuten utav alla som vill mörda dig som bara kommer och vill mörda dig hela tiden. Ja. Eh det du använder framförallt för att slippa bli mördad är ju en dodge move också så att du kan snurra runt och samtidigt som du snurrar runt så kan du också skjuta men då kan du inte sikta utan du skjuter liksom rakt ut från där du snurrar. Ja. Eh och har du en pistol så kan du bara skjuta åt så skjuter du bara åt ett håll men eftersom du inte slutar snurra så slutar han inte sikta på åt olika håll hela tiden då utan den siktar åt där du där du snurrat Nej, med din så att Så att det gäller att försöka hitta en balans där. Duel Williamer man så blir det tydligt lättare för då skjuter du skjuter ju alltid åt ett båda hållen samtidigt liksom. Ja, det är klart, det är klart. Och du viftar ju åt båda hållen då. Mm. Och du kan även hålla inne en knapp så att du siktar med ena personen åt ena hållet och sen så kan du sikta åt andra hållet och skjuta. Så att du kan låsa liksom siktet på en gubbe och sen ska du sikta med andra pistolen och skjuta åt andra hållet. Ja, det är ju också häftigt. Så du gör liksom split shots. Och allt efter som så samlar du poäng genom en multiplier för att ju fler folk du dödar i rad så får du högre multiplier och den tickar ju ner åt varje gång som som du slutar döda någon eller vad ska jag säga som som du slutar skjuta på någon. Och ja, så får du en grade i slutet av varje bana. Mestadels har jag fått B eller C, vilket är de två sämsta sakerna du kan få. Eh någon bana har jag ess på, vilket är den högsta och någon någon bana har jag a på, vilket är också bra då. Aj man. Men ja, det det det är ganska så det blir ganska svårt på ett sätt genom att man kan dö lite hela tiden på olika sätt. Men samtidigt så är det inte super svårt för du har hur många försök på det du vill egentligen. Så att det är, jag tycker att det hittar en väldigt bra balansgång för att jag tror att det är ganska bra ingångsport för folk som som vill testa någonting liknande utan att behöva vara superkomplicerat och svårt. Så att det, fin, det finns det finns det har sina liksom komplexa saker men samtidigt så är det ganska lätt för att du kan inte dö helt. Och sen så finns det två svårighetsgrader till utöver den första då. Så att du kan öka svårighetsgraden också. Eh mycket mer än så har jag inte att säga om det. Jag tycker det var kul roligt litet spel som Det är ju ett litet indiespel. Absolut och jag tycker det var väldigt charmigt på, det, på på sitt sätt. Charmigt i i sättet som det verkligen hyllar att mörda folk <laughs> <laughs> eller vad man ska säga. Ja, det, det låter ju bra. Ja det det låter det låter kanske inte så bra men eh, det är <laughs> Det, det I en är spelvärdet ja, är bra när man precis. bara säger det utan content så. Ja precis. Så, wow. Ja precis. Eh så att det det det är lite speciellt spel. Ajoman, ajoman. Men du som sagt, det är ju för dig att säga. Ja, ja, mm. men jag ska jag ska prata ungefär leka kortfattat om ett spel. Mm. Eh, jag gillar ju Pokémon. Yes. Eh, det har jag ju alltid sagt. Mm. Eh, jag är inget huge fan. Nej, nej. Men jag jag är ett fan. Ja, precis. Eh. Ajoman. Ja, men nu har jag äntligen hittat ett Pokémon spel som är bättre än Pokémon. Yes. Ja ja. Mm. du vet. Ja, alltså det är ju ett äh, monster äh, capture spel här mm. då. Mm. Så som släpps idag när vi spelar in det här avsnittet 21 januari 2020. Yes. Det är nämligen Tam Tam mm. från en lilla indiestudion Crema mm. från Spanien. Yeah. Published av Humble Bundle. Ja. Yeah. Precis Finns på Steam mm. kommer inte kosta sig himla mycket runt 250-300 kr någonstans där kommer jag hamna på. Ja. Som sagt, Tenthem är ett Pokémon-spel. Mm. Så de de har alltså gjort en ett helt nytt Pokémon-spel som de kallar för Tenthem och har allting som Pokémon har bara att de har gjort allting mycket bättre. Mm. Det allt är bättre. Ja, ja <laughs> det, precis. Det är liksom det det det är ungefär som att de sparkar Pokémon i rumpan och tycker att det är dack för er och step up. Mm, precis. Gör gör något nytt. Mm. För att uh, allkreddot Pokémon-serien, mm. det är inga skitspel. Nej, nej. Men det är ganska mycket samma samma på sista tiden. Mm. Det det känns ungefär som att de bara reskinar. Det det är väl det är väl den det, det som de flesta skulle säga som en stor kritik till Pokémon-spelen, det är väl att det är lite för mycket same same. Ja. Eh Tamtam är också egentligen en riskin av Pokémon fast de har gjort alla små förbättringar som gör att man man man älskar Tamtam. Mm. Det det är så så himla nice. Och du kan alltså det de de, de ser ju att det är ett MMORPG. Ja. Det är ju det inte? Nej. Det det är inte det är inte ett MMORPG i den varianten som World of Warcraft eller RAGE eller Nej. sånt. Nej. Men du ser de andra spelarna i världen du kan spela ihop göra uppdrag ihop om ni går in i Tamtam fight och då står du jämte din kompis så istället för att du kastar ut två Tamtams som du slåss med så slänger du ut var sin Tamtam som ni äh, slåss med ja. i den klassiska Pokémon turn based fighten. Mm. Det är hur haftigt som helst. Du har alla de olika elementen som är starka och svaga och såna här saker. Du du får random encounters i det höga gräset. Mm. Det står NPC:er ute som du inte kan gå förbi utan att de springer på dig. Vetar ni, irriterande grejer i Pokémon-spel. Absolut, absolut. Eh, i början av Tamtam så får du en grej som egentligen bara alltså min första tanke när jag fick den var att Åh, oh, mitt Pokédex! Ja. Jo, jag har ju sett andra folk prata lite om, om Temtem så det är verkligen såhär liksom folk försäger sig hela tiden, de säger Pokémons istället för att för det att är så likt. För att säga Temtem? Ja, ja precis. precis. Och, och det är likadant att där i, i början då så får ju du även träffa eh, professorn. Mm. Och du får ju följa med professorn till hans labb. Ja. I professorns labb så får du även välja en av tre starter-pock-temptems. Ja. <här> Precis. <här> När du kommer ut så får du <här> slåss första gången mot din rival. <här> ja. <här> Ingenting som skriker Pokémon än, va? Nej, nej, nej, nej. Inte alls. Grejen är att fastän det är så lekt- så säger jag Temptem, det är så värt att spela. Mm. Det det är så mycket Pokémon att jag hellre vill spela detta än ett Pokémon spel mm. när när jag är Pokémonsugen. Ja, absolut. Jag jag kan förstå det också. Det är, som sagt, det släpps idag. Jag har inte hunnit beta-testa det så himla mycket för att jag har bara varit med under de korta stresstesten för servrarna. Mm. Och de är ju egentligen inte till för att testa spelet. Nej. De är till för att testa serverkapaciteten. Precis, precis. Vilket innebär att det blir väldigt mycket serverproblem under mm. de testen. Självklart. Men, det, det är ju meningen också. Ja, precis. Men jag är ändå, ändå redan sjukt imponerad. Mm. Jag har aldrig varit så här imponerad som jag är av Temtem av ett enda av Pokémon-spelen jag har spelat. Det, det det är stora ord. Det är jättestora ord och, och jag står bakom dem till fullo. Jag som sagt jag uppskattar Pokémon-spelen. Mm. Det gör jag verkligen men Temtem är ett bättre Pokémon än Pokémon. Mm. Helt enkelt. Ja. Och och det känns som att varför har Pokémon inte gjort de här grejerna själv va? Nej, det och det är ja, ja, ja. Ja, jag inte, jag jag vet inte om inte... fast det här är ett wake up call. Ja. Så att de gör Pokémon till mer än vad det är idag. Absolut. Så att Pokémon förtjänar kjädd också. Absolut. Men alltså... de förtjänar lite kritik. Absolut. Och jag tycker alltså att att, att kan det här bara leda till att Pokémon stäppar upp sitt game, alltså Game Freak stäppar upp sitt game så så är det ju bara det ska inte dem ha praise för i såna val. Ja, precis, precis. Och sen alltså jag älskar ju när när det kommer ett litet indie företag och och sparka lite rumpa på någonting så stort som Nintendo. Jag mm. mm. <laughs> jag ja, alltså jag ja, jag älskar sånt. Ja, jo, men det, det det tror jag vi alla gör det liksom. så alla älskar lite av en underdog story liksom. Och sen så när det kommer till publishers och så så jag alltså jag älskar Humble Bundle. Ja. Och när och när de går in och och är publisher för ett spel då då är, då blir jag nyfiken bara för det. Mm. Och sen när det visar sig att det är ett så sjukt grymt spel som temptar mig, mm. då blir jag bara rå hypad. Jo, men vi vi har ju sagt det tidigare också när vi har snackat om om olika spel som som har haft Humble Bundle. Humble Bundle som, som, som ja, precis och, och det har ju nästan alltid varit högkvalitativa spel. Ja. Små, alltså indietitlar. Aj man. Men högkvalitativa. Åh ja. Vad är gång? Nej, ja, nej, jag har alltså allting i Tempta. Jag har inte hittat någonting jag vill gnälla på i Tempta men så länge. Nej. Ta fajterna som ett exempel. Mm. I Pokémon så är det väldigt mycket om det här att uh, hitta svagheten så att din attack blir supereffektiv och mm. så one-hittar du varenda sak du möter. Ja. Det går inte att göra i Tempta. Nej. Det finns saker som är en svaghet och sånt, självklart eftersom vi också har andra av element och sånt. Mm. Men det är inte så OP att du slår dö på dem. Nej. Du gör mer skada ja, mm. men det kräver ett antal smällar. Och sen är det så också att en sak som de nya Pokémon-spelen eh äh Sword and Shield har fått lite gnäll över är att du kan sitta och mata din starkaste attack genom hela fighten. Mm. Det är inte så mycket strategin som fight. Nej. Det är inte möjligt att göra det helt enkelt. Nej utan du har din energimätare för att göra dina attacker. Om du sitter och matar den starkaste hela attacker hela tiden så kommer den energimätaren försvinna under den fighten. Mm. Du kan fortfarande när din energimätare är tom använda alla attacker. Mm. Gör du det så dödar du din egna Tentam. Ja. Han blir nockad. Mm. Vilket jo. skapar mer strategi. Absolut. Det att är... Eh det det stora jag ser är ju att att Pokémon har ju något liknande system men de har ju sina liksom PP för varje attack så du kan bara göra den attacken se och så många många gånger men däremot emellan varje sån gång så kan du ju bara gå och fylla på dina Pokémons i eh, Pokémoncentret. Ja, jämnt så att de blir ref refreshedade. Precis. Så att ja, här är det alltså här kostar energin mycket mer. Mm. Helt enkelt. Ja, precis. Och eh, Tentemsen har mer hälsa en mm. Pokémon sen. Ja, så de försöker helt enkelt att hitta ett, ett nytt balanseringssystem i i fighterna. Vilket gör det mycket mer strategiskt. Mm. Vilket gör att det, det det händer mycket oftare att du vill använda defend. Mm. Det händer väldigt mycket oftare att du vill byta Temptems under fighten. Mm. Du vet som att man switchar Pokémon så kan du även då switcha Temptems. Ja, precis. Och nej, det blir så mycket mer strategiskt och mm. kunna göra det här, du du slänger ut två stycken Temptems och slåss med Och när du då är i Co-op så slänger du ut var sin tempem yeah. och fortsätter med turn based och sånt då. Så alltså wow. Mm. <laughs> det är bara wow. Bara wow. Ja. Yeah. <laughs> det är så imponerande det där. Yes. Nej, det ska bli det ska bli riktigt spännande att testa. Jag har ju inte testat själv alls än. Nej. Men jag har ju tittat lite på videor och jag har liksom lyssnat på dig och lite andra folk på på Marbella server att eh att, pra, att liksom se dem prata om det och det är positivt. Det är ju ett par stycken på på min Discord server som brinner lite för mm. Temtem redan. Mm. Mm. Så som har fått möjligheter att nog vara med på stresstestern och sånt och det är wow. Ja. Oh. Oh. Det, det är det enda jag kan fortsätta säga. Wow. Wow. Wow. Wow. Wow. wow. <laughs> yes. Nej, ja, oh, nej, det, det, det jag kan inte säga. Jag kommer prata mer om Temtem när jag köpt det och faktiskt gett mig in och spelat riktigt. Ja. Oh. Nej, jag kommer inte köpa det idag. Jag kommer vänta till slutet av månaden för jag kan tänka mig stress och allting på server redan nu i början av alla Absolut. vi spelade. Nu, Absolut. Ja, ni vet hur det är med releaser. Ja, ja. ja. Även när man har stressat hässat så kommer det gå och pitchningen ja, ändå. Ja, jävlar. Så, nej, vi kommer prata mer om det senare. Yes det hade ju inte varit ett game over avsnitt om vi inte snacka om lite nyheter också. Eh det har ju du ju sprinklat ut i i resten av ja, avsnittet ju... lite snyggt så där. Ja, jag kände mig lite tungen där när man ändå var inne på Monster Hunter. Precis. Men jag sitter ju här på andra nyheter som som inte riktigt har passat ihop med det vi har pratat om så jag tänkte att jag jag drar dem lite snabbt nu. Det är jag bara, kör bara, på. bara bara några korta snabbisar här, här. Eh till påminn då Cyberpunk 2077 har ju blivit uppskjutet från april till september nu. Jag tycker det är helt underbart. Mhm. Det är jag jag min åsikt är att det är tråkigt när man måste skjuta på releaser. Absolut. Men jag ser hellre att 2020 blir uppskjutningsåret mm. än att vi får ett 2019 igen för att sure det kom jättemycket bra spel 2019 mm. Mm. men varenda spel hade riktig crap release. Ja. Yeah adram. De de var inte färdiga när de släpptes. Nej. Folk blev vansinniga för vissa av dem var inte ens spelbara när de släpptes. Absolut, absolut. Du Så... bara att ta en, som till exempel det är jätteproblem med. Precis. Så häldre skjut på det mm. och släpp det riktigt. Mm, absolut. Absolut. Jag håller jag håller ju helt med på det. Aj, men. Sedan så är man ju alltså man är ju som man är. Man vill ju ha sin grej nu. Ja, visst är det så. Så att man blir ju fortfarande sur, men men <laughs> samtidigt så vet man det här någonstans i bakhuvet att ja ah, men det är bättre. Jag får en Aj, bättre produkt jajamän. i slutändan. <laughs> ja, men och det är ju inte bara cyber. Nej nej, utan det är ju massa spel som redan har fått ut nyheter om att ja ursäkta mig vi kommer skjuta lite på det. Mhm, 57 Remake, äh, Vampire of the Masquerade och så vidare och så vidare. Hitills så är Persona 5 Royal fortfarande enligt äh, planerat datum, men det här spelet är ju å andra sidan redan färdigt. Det ska bara translateas. Det ska bara translateas till engelska liksom, spela sin nya röster och sånt. Så att är det är väl inte lika mycket jobb. <laughs> men eh det det ser jag fram emot så att nu nu nu mars då i jävlar då då blir det då blir det Lyra <laughs> det blir det åka OK blir det 200 200 timmar plus till där Aj va Eh sedan så har jag ett eh, rykte också som eh, vi redan har tagit upp förra veckan egentligen Ja förra veckan eh, förra, <laughs> förra, förra avsnittet jag är ju så van vid att vi spelar in varje vecka vet du så att eh men förra avsnittet så pratade du redan om att eh, Gorilla Games eh, pratar om att släppa Horizon Zero Dawn. Ja, precis. På PC. Ja, jag, jag eh, var ju ganska tidig med det. Ryktet får ju jag erkänna precis. Jo, som sagt, vi spelar in förra avsnittet när, var länge sen i alla fall. Ja. Eh och nu börjar andra eh, nyhetssällor rapportera på det här. Så att vi är väldigt tidiga med den här nyheten o ja. så att. Eh, det ska vi bara, vi ska vara lite stolta över vilket det är. Man bara, jag har rotat fram rykten där ingen annan hittar om. Ja, jamen sån. Eh det som är lite roligt med det här är ju att eh, de har ju inte släppt till någon annan konsol än till PlayStation sedan de blev uppköpta 2005. Så att det det är en ganska stor nyhet här att de faktiskt börjar släppa på det här för det det pekar ju lite på att PlayStation och Sony börjar släppa på sina exklusiviteter lite grann alltså att förhoppningsvis så kommer ju även Bloodborne då till PC i framtiden. Det är ju det är ju mindre än eh det och framförallt att Square Enix släpper sina grejer också då. Det är ju det är ju vad jag vill. Mm. Det har de ju börjat göra väldigt mycket mer nu. Ehm nu är det visstligen så då att att att eh man kanske får vänta lite till tag. Men eh, det är ju timed exclusive och det står det även på eh, om Final Fantasy 7 på de flesta ställena att det jag var en timed ex exclusive till PS4. Däremot så vet inte jag när det kommer komma till andra saker sen. Ja. Men vilka andra saker vet vi inte? Det vet vi inte än. Men alltså inte för varsom men det luktar väl lite Nintendo. Det luktar väl lite Nintendo men samtidigt så har de ju också precis som prata också om i, i tidigare avsnitt här eh gått ut med att de ska släppa alla Final Fantasy till till Xbox Game Pass. Det är också väldigt sant så det kanske luktar lite Xbox också. Det kanske luktar lite Xbox också. <laughs> och luktar det Xbox så finns ju det en väldigt stor chans att det luktar Windows. Det det är definitivt <laughs> med tanke på att de inte släpper någonting till Xbox exklusivt längre som Nej. inte också kommer till Windows så att eh Ja, det händer vi fram imorgon. Mm, eh jag gjorde lite lite forskning på detta och kollade upp lite eh vad heter det för skjutningar för PC-releaser från eh från Square Enix ah. på nya spel och då är det mellan mellan noll då men det kan man inte räkna men mellan 2 till 15 månader ungefär som folk har fått vänta och de 15 månaderna då var det 2016 senast eh som det släpptes då eh och kom ut 2018. Okej. Okay. Eh och det var ju fan 2015. Ajämän. Så att eh Justing visst så behöver man i alla fall inte vänta vänta mer än 15 månader. Det är visst ingen ganska lång tid, men det kommer jag i alla fall. Jag måste ju köpa en PlayStation kontroll och koppla in i datorn. Ja. Det är, det är ju mitt problem. Jag vill ju inte spela för att min fantasi i min Xbox kontroll. Nej, det är, det är ju det är lite jobbigt det faktiskt. Det det tar emot. Så jag har ju inte spelat 15. Nej. Nej, plus att det kostar pengar. Ja, jo jo, det är <laughs> det är det också. Ja, men så det går ju alltid leva så. Ja ja. Vi bara skitar ett annat spel. <laughs> ja, jo jo. Nej, så att det är, det det är kul kul att det fler folk har börjat rapportera på detta nu för att jag har också kommit ut fler källor också för när vi rapporterar så svarar han, vad heter han Alexander någonting? Ja, det var ju han som började ryktet. Precis. Ja, jämna. Men nu har det har kommit fler källor som har pr pratat om detta också att det det börjar se ut som att det faktiskt händer. Ja, i man och det var ju det jag påpekar i det avsnittet också mm. att de ryktena som kommer från honom mm. är har alltså 95 har ju varit sanna. Precis. Så han är ju han är ju duktig på sina rykten. Ja, i man, sant. Eh, så det det är därför det är kul att följa honom. Ja. Nej, så det, det det det ska bli riktigt kul. Eh en annan sak inför framtiden då när vi ändå börjar prata om Xbox och lite sånt nu så är det Microsoft vill ju jobba för att ta bort sitt eh, sitt kolfotavtryck helt. Alltså inte inte så här att ja ah, men vi ska reducera ner det utan vi ska ta bort det vi har gjort också så tillbaka i tiden ah! fram till fram tills de började allt ska bort. Nice hur Ge genom att de faktiskt håller på och satsar på utveckling av nya tekniker som ska kunna ta bort kol, koldioxid och jobba med det och göra om det till ren luft alltså ungefär som träd fast mer effektivt. Vad häftigt. Så det har de har lagt massa pengar på att starta forskning om nu. Nej, vad coolt. Det är ascoolt de ja. och hopp de hoppas på är att de ska bli komma till noll reduktioner liksom ner till noll eh 2030 så att de ska börja gå gå back då. Och sedan vid 2050 så hoppas de på att ha tagit bort all impact som de har gjort genom hela sin tid. Ja, det är ju jättehäftigt. Jag hoppas verkligen att de lyckas. Det hoppas jag med och det inkluderar ju serverhallar och allt sånt som vanligt ja, ja. har så mycket energi. Så ja, att det det, det det gillar jag att höra. Det det kommer bli jättehäftigt att se ifall de lyckas med det där och det det verkar ju vara deras mål för deras slagord eller deras slogan för det här är those who can those who can go faster eh uh, skulle uh, någonting någonting. Jag kommer inte ihåg nu bara för det <laughs> okay, men ja. Ja, ja nej ja. jag, jag skriver inte upp det här för att jag tänkte att jag kommer inte nämna det ändå men ja oh ja. Ja, det det blev <laughs> som <laughs> det blev. Det blev som det blev. Eh uh, jo jo nu kommer jag ihåg det. Här. Those who can go faster should go further. Ah. Det det var det som de sa. Aj man, aj man. Så att de tyckte det att men vi har vi har så pass mycket framgång, vi har så pass mycket pengar att vi kan satsa på det här så därför ska vi självklart göra det för att spida upp den här processen. Ja, aj man. Så att det det tyckte jag var väldigt var det nice. Credit them, credit them. Se, se man får lite hopp om mänskligheten när man ser sånt. Ja, precis, <laughs> precis. Eh, och den sista nyheten som jag har egentligen är att Riot Games släpper eh, de ska släppa ett brädspel. Woop woop yipp yipp. Eh det kommer heta Max versus Minions och eh, kommer vara baserat runt några League of Legends karaktärer, men det kommer inte heta League of Legends på grund utav att skaparna bakom det här tycker att eh, det finns för många som het, som här liksom nånting the board game som har blivit sådana stora floppar så att de vill inte de vill det inte riskera de? det. Precis. Precis. Och det är ju som vi har rapporterat i tidigare avsnitt också att Riot Games har ju gått ut och berättat att de vill öppna upp så att hela den League of Legends världen mm. är öppen för att göra andra spel. Precis. Så de ska ju även göra RPG-spel och såna saker också, vilket jag ser fram emot jättemycket. Ja, det det ska bli riktigt spännande att se vart det tar vägen. Nu detta verkar vara någon typ av dungeon crawler som super dungeon explorer för folk som har spelat det eller typ the descent eller sådana saker då. Det är häftigt. Mm, jag tycker det är lite coolt faktiskt. Så att ja, det ska bli spännande att se hur de hur hur pass bra de lyckas med det. Men det det jag har sett från bilder på bilder av det här spelet, det ser fräscht ut alltså. Det ser riktigt fräscht ut. Men det är nice. Yes. Eh, det är inte riktigt min typ av brädspel, men jag tycker det är kul att det att Allting är kul försöker. när man spelar ihop. Ja. Precis. <laughs> Förutom vissa saker. <laughs> det tystmärr. Nu du bara äger vi på Kirkesson hela tiden nu. Det är ja, kul. Jo, det är jättekul. Jag jag vet inte varför jag är så grym på det. Nej, inte jag heller, men du. du jag tror inte du har förlorat den en gång. Som vi har spelat tillsammans. Nej, det har jag inte. Nej. Så att det Nej, det det är jättekul. Ja, jag älskar det. Eh, ett, ett av favoriterna bland brädspel. Mm. Ja. <laughs> Yes, men det var allt jag hade också. Det var alla dina nyheter? Det var alla mina nyheter. Aj man, mm. jag tänkte jag skulle läcka lite framtidsplaner. Oh. O. Yes. Ja, det är nämligen så här att jag har ju äntligen äntligen fått tag i mitt egna VR-headset. Yes. Eh jag har ju införskaffat mig en Oculus Quest. Mm. Så i kommande avsnitt så kommer vi även prata lite mer ingående om Oculus Quest och även om virtual reality spel. Precis. Så så det ser ju jag själv personligen fram emot jättemycket. Yes. Och jag hoppas verkligen att ni lyssnare också kommer orka stå ut med mitt hypeande <laughs> över virtual reality spel. Ja, det, har, det tror jag tror att de flesta kommer kommer tycka att det är helt okej. Okay. Ja, men det är nice, det är nice. Vi en annan framtidsnyhet är ju också att vi kommer faktiskt gästa Pens of Gaming. Ja och det ser vi fram emot. Det kommer bli jättehäftigt. Det är ju det är ju en helt annan slags podcast än den sortens podcast vi gör. Ja, precis. Det är för ju för det är ju det är ju videopodcast. Precis, det är en en YouTube-kanal YouTube helt enkelt som vi ska så vi ska få gäster så att eh, om ni om ni vill se det så kommer vi vi kommer på mig i februari. Ja, Iman, Iman. Ja, eh så att gå in på Pants of Gaming på eh, YouTube och Ge ge en prenumeration och även kolla hans andra videos. Precis. Han är han är en väldigt skön kille och han har även fantastiska folk som gästar honom i vissa avsnitt. Jajamänsan till exempel våra vänner från Gamingsoffan är ju ja, där och hjälper till då och då. De de gjorde ju bland annat ett avsnitt om Game of the Year 2019. Jajamänsan, Jajamänsan. Som jag, som jag rekommenderar att ni tar en titt på. Mm. Så att vi lämnar ju en länk i i beskrivningen av avsnittet så kan ni hitta lätt till den kanalen och sen så som sagt följer ni så kommer ni se direkt när avsnittet kommer ut det vi är med också. Ja, precis och det får ni absolut <här> inte missa. Nej, självklart inte. Det det är ju det är ju hälften vunnet så att säga. Ja. <här> <här> och med det så är vi game, game Over man, Game Over.